Még mindig megvolt a magához való nőiessége, attól, hogy valaki ronda még megpróbálhatja kihozni belőle a maximumot. Károly Róza mama nem volt szép, mert volt hozzá tehetsége, és nagyon szép nőnek nézhetett volna ki. Belemosolyogott a tükörbe, és mi mindannyian nagyon örültünk, hogy nem undorodott meg tőle. A Valombaur fivérei később paprikást is csináltak neki. Azt mondták, hogy jó, meg kell paprikázni, hogy a vére gyorsabban folyja. Ekkor befutott Lola asszony,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 Hogy hívják nárok azt a betegséget, ami nekem van? Nyertem a nyálom. Esküszöm, rózamama, nem rák. Mamó, hogy hívják azt az orvosok? Sokáig el lehet így élni. Hogy így? Nem szóltam. Mamó, csak nem fogsz hazudni nekem.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 Semmi az egész, Róza mama. még sokáig el lehet így élni. Hogy így? Nem tudtam visszatartani. Folytogattak belőről a könnyeim. Ráborultam Róza ra ő átölelt, és én azt övöltöttem. Mint a spenót, rózamama, mint a spenót, azt akarják, hogy úgy éljen, mint a spenót. Egy szót csak izzadt egy kicsit. Mikor jönnek értem? Nem tudom. Egy vagy két nap múlva. Katsz nagyon szereti magát, Róza mama. Azt mondta nekem, hogy csak ásóval a kapával el bennünket egymástól. Nem megyek, mondta Róza mama. Már nem tudok mit csinálni, Róza mama. Szemét egy banda.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 Tudom én. Ez csak azért van, Róza Mama, mert, ne, mert nem olyan, mint más. A szememben nézett. Mikor jönnek, értem? Kazdoktor. Hallani sem akarok, Kazdoktorról. De rék ember, de nem ismeri a nőket. Én szép voltam, mamo.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 Róza megkért, hogy felöltözhessen, de egyedül nem bírtam neki segíteni. És elmentem a néger otthonba. Megtaláltam malumba urat, szokorú urat, Tané urat és másokat, akiknek a nevét most nem tudom, mert ezek mind kedvesek.